Bara, bara, kabisa naendelea kutega sikio dag, swahili kiswahili ya Redo isanganilo ni yule muda muafakawa kukretia tarifa ya habari katika lua ya tunayo anza na habari kuu. Viongozi katika ikulu ya raisisi wa jamhuri waliofukuzwa hivi karibuni kwa amri ya raisisi wa jamhuri wanapaswa kufikishwa mbele ya vyombo za sheria. Baadhi ya madereva wa sekta ya uchukuzi wanaotembeza gari za aina teksi, ya taxi jijini hapa mjumla wanasema kuwa kazi yao inaendelea kuendesha kwa shida kutokana na uhaba wa mafuta wa petroli unayoendelea kukithiri. Na huko Ugenini Joe Biden makubaliano ya kusitisha mapigano huko Gaza yako kiongozi Kingoni kuringana na habari kutoka kwenye tofuti ya LFI Swahili Kuna hayo bila shaka na mengineo kwa mengi zaidi jungenami haritamati funimitambo yupo Erike Uima na Kariboni. Lejo isanganiru ni kiboko yao. Habari kamiri. Viongozi katika ikulu ya rais wa jamhuri waliofukuzwa hivi karibuni kwa amri ya rais wa jamhuri wanapaswa kufikisha mbele sheria bila upendeleo ili iweze kutumika kama mfano kwa afisa yeyote wauma umma anaye kiuka sheria tamko linalotolewa na shirika la Peace ke Burundi baada ya kazi kwa watendaji hawa watatu waliohusika katika kuachia huru wafungwa ambao hawakuwa kwenye oda ya wale wa nao pasha kunufaika na musamaharaisi wa, wa jamhuri Hamza vena buri kuu wa peace kebuloendi ana mtaa karaisi wa jamhuri ku Musaka yote katika kesi hii muziki z. Shirini na sababu sisi mama kashubiri shirini wakati naisi kuwa nchi alipana kipindi kwa fanya na kuwahi yawe te ili watume maoni yao. Tumewu sikia umoja katika viongozi wa mashirika ya kujitolea aswa aswa wenyewe wamefuatilia kwa karibu afungwa kama ile rais ya mashauri rais emeritus ya kusema itiem katika vitendo ile atoa ya rais ya, ya msamaa wale wafungwa wenye wamefanya makosa ndogo ndogo imekungwa na kasoro nyingi atarufuaki wemo rais wa nchi Amepokea mara miaka kwa kuwashaidi ni kuonesha kama era kamata atua tareem tisa January, makafuuna tano, kwa undwa mara darakani, ummoja katika, wakutumiishi waku, na ungadui wakutumiishi wakatika ukuru yake ya raisi. Sasa, tulena kama hiyo yatua, ni yatua inapatisha ishi maraisi wetu, ni yapakutua kupongeza, ninawekana kama kabla kabisa raisa naonesha tena mfano mzuri na nia anayo yakuneza mbele nchi yetu kwa kusuma uputawara bora udumu nchi ya Burundi na walizi na nchi wote watengenezewe vizuri bila ubaguzi. Tumesha kama hiyo amesha fanya kabisa Vita katika condition beri nchi yake. Udiyama vietu pisi kibuli na, na, na, na kapresi plis. Mepokia vizuri ya kama iyo. Na indekia kuongeza kumuamini na kumu-supporting baba wa taifa valisi na ishimiyeti nam harikuu aksiki kani musemaji wa piskke burundi hamuza we na burikiye na amamuraka ya usawi ya usaurishaaji wa na usambazaji wa maji na umemeji deso ina wahiti wakazi wa, wa wiria tenga katika eneo la ulilizi mkuu abujumbura kuapati maji ya kumya ndani ya kipindi kisichozi mwezi mmoja ya ja, albert mani kumbwa mukurugenzi mkuu wa jiji deso anaeleza kuwa wadichukua muda kutafmini kiwango anguo cha maji kinacho itaji uh, kutu, uh, kutolewa kwao Kutokana na idadi ya kaya Zinazopatikana katika wilaya hiyo kwa hivyo anajibu kwamba malalamiko ya wakazi hawa ambao wa, hawawezi hawa kupata maji yatapatishiwa jawabu hivi karibuni na baadhi ya madereva wa sekta ya uchukuzi wanaotembeza gari za aina ya taxi jijini hapa Bujumbura wanasema kuwa wazi yao kazi yao kumradi naendeshwa kwa shida kutokana na uhaba wa mafuta ya aina ya petroli unaoendelea kukithiri jijini hapa Bujumbura wanaeleza kuwa hali hii endelea kuwa ngumu tango operesheni ya kupiga mafuko biashara ya bidhaa hii katika soko la magendo la linalopatikana wilayani Nyamitanga madereva hao wanaomba upatika, upatika, upatika, uh, upatika, uh, upatikane wa mafuta ili waweze kuchapa kazi kwa mazingira bora tumusikilize mmoja wa madereva hao ambaye ameujiwa na mwenzetu Crovis Nyonkuru Kwa kuhusu kuona krizi ya esansi inaturingia inatuletea shida sana Sisi tukwa tuna furaia, tuomba serikali, uwezi kutisha esansi kusudi na si tupate gisi tutaishi. Eh, sisi kusudi tupate esansi na kwa magenda. Tunajaribu kutafuta mmakarchi na uko kusemza kule paka wa buruni na, na Kongo. Na tunaipata kwa shida Ukipata kwa ii maabuni Unaipata kwa beii kari Kwa moja Elfu makumi ine Makumi tatu na tano Masika hiko Bido Elfu miyaine Hiko e, Sasa kwa kutumika mbarabara Minakuta kwa na beii Nanjoma ya sasa na vatu Wanaputana pandicha beii bitu O asema Tikia hiko beii kari Atuwezi churuza kwa ii vizaku Kutu azwezi toka Chovu aah kwa, kwa hiyo tunaona ni shida vizuri serikali na raisisha isifuatilie na wengine wakonaaingiza hiyo essence kidogo kidogo angejaribu wanaangalia wana wanarejeza wanacha hao watu wakwepo naaingiza kusudi situsaidie na siye gisi tutumie kwa harufu kusudi wakwepo naingiza na situpate gisi tutumie na huo ni mmoja madereva wa teksi jijini hapa jumbura katika ukulasa huyo ni kwamba bathi ya laia wanawendesha kazi ya biashara ya mafuta ya kupitia njia za panya katika eneo la nyamitanga katika mkua chibitoke wanaeleza kuwa sekt, eh, selek, selekari imetilia mukazo chukumu lagupiga marofuku biashara hiyo tangu wiki rilopita duru kutoka eneo la latukilo zaeleza kuwa hakuna mtu wanawe patika ah, zaeleza kuwa yoyete anaepatikana na atia akiendesha biashara hizo za mafuta kupitia njia za mkato huwa agipigwa tatrisasi na walinda usalama wale waliozungumza na kituo hiki cha redio Isangani leo siku ya jana Jumatatu wanaamini kwamba upatikanaji wa mafuta katika vituo ni njia ya, ya uhakiika ya, ya kupambana na biashara hii halamu ya mafuta habari hii ni kwa mujibu wa ripota wa Isangani huko mahali bimainchi b space caritas kabanyana na baada ya mapu muziko kidogo, tunatoka uko mahalibi, tunayerekea kusini mwa inchi ya Burundi nam unahindilie kutegeza kinyondo kwa pengine muskrisa jinii dagi swhairi ari sanguaniro ambayo ina lindeema kutoka jinii bujumbura makao makua makuyaki uchumi kupitia masafa ya 99.7 tis, na ya final tisa kwa nini munadu mu nadu fuata kati ugenini ni pirashaka una poneza ambayo ni w t nukta o r g dadi yangu ya katika kama mkuu wa mkuu njia katika mji mkuu wa mkoa wa Buruli pamoja na sehemu zinazoelekea kwenye jengo la ofisi ya gavana wa mkoa huo ambazo zilijengwa hazipatikiki hazi kwa sababu ya mashimo yanayopatikana eneo hilo ofisi ya gavana inasema kuwa ombi la ujenzi wa barabara hizi tayari limewasilishwa habari ni kwa mujibu walipota ripota wa Reduisa Nganiloko mkoa ni Buruli Zeno Nzambimana na tunapusaria kukusini mwa inchi tutoke bururi tushukie kando mkuwani lumonge katika ukulasa wa sheria ambapo. Nyezi time imepita bila kufanyika ziyara yoyote ya kikazi katika maha kama kuu ya mkua wa Rumonge. Awali ilikuwa ni ukosefu wa mafuta kwa mujibu wa kiongozi wa maha kama hii. Tatizo hilo pia linalipotiwa kwa ofisi ya muendesha mashitaka wa Rumonge. Likiambatana pamoja na ukosefu wa magali na, kuha, na kulazimishwa bathi ya walamikaji kulipa halama za usafiri wa washitakiwa wakati wa mkutano rioendesho na governor mkwa rumonge kwa ajuri ya huduma za kazi, ulinzi na usalama jumaine hii muendesha mashitaka wa umamu huko ni rumonge aliomba kuingia, kuingiriwa kwa, kati kwa utawala wa mkwa iweze kanazo hiri, tatizo hilo liweze kutatuliwa habari hii ni kwa mujibu wa jampie ni misago kutoka huko rumonge bada ya mapumuziko kidogo tunaitimisha kwa kuangazia anga za taifa. Habari za Na HABARI za kimataifa tunazianzia nchini Tanzania ambapo Alicho zungumuza katibu muteure wa baraza la waze wa chama, chama cha demokrasia na maendeleo Helen Kayanza muda mfupi bada ya kutangazo kwa matokeo ya uchaguzi wa viongozi mbali mbali wa baraza hilo Alisema kuwa taendelea kudumisha umoja na mushikamano na kuwakikisha kwa amba chama chaki kinapiga hatua ya maendeleo endelevu Helen hamechaguliwa kwa wajumbe wa baraza hilo la waze wa chadema Kwa kura miya kuminatano aki waomba washindani wa, wa wake kuvuta subila kwani kuna gushinda na gushinda na tumusikilize katika sauti hii kutoka kwenye kituo cha Azam TV. Kama jina mimi naitua helen john kayanza nimechaguliwa leo kuwa katibu mkuu wa baraza la waze chadema taifa mimi ndio nitakuwa mtendaji mkuu wa baraza hili sio nishida sana kwaza awali yote napenda kuwashukuru wa pigakura yote kwa kuniamini mimi nimepata kula asilimia sabina tano ya ushindi kwa hiyo na washukuru sana wa pigakura kwa kuniamini kuhusu swala la utendaji sina shaka kwa sababu nimekua naibu katibu mkuu baaze cha taifa bara na Nimetumikia kwa miaka mitano kwa hiyo nimepata uzoefu na asila wasiwasi baraza nitaliendesha vizuri sana kwa uhakika kabisa na uaminifu changamoto ni kwamba nitatumia muda mwingi kwa ajili ya ku, kutekeleza majukumu yangu tofauti na wakati ule nilikuwa naibu katibu mkuu kwa iyo, hiyo hiyo ndio unaona changamoto kubwa e, ni kwamba charema Wanawake tunawaminiwa na tunanafasi kubwa ya kuchaguliwa chadema hakuna ubaguzi kwa hiyo chadema kuna ile gender balance. Tunajiali sana maswala ya jinsia. Namu, alichaguliwa leo ikiwa ni Ellen Kayanza mbae ameteoriwa kuwa kiongozi wa baraza la wazee katika chama chadema ukote. Tanzania. Tunaposalia nchini Tanzania ni kwamba Jeshi la Polisi Mkoa wa Mbeya linawashikilia watuhumiwa watatu wa kazi wa kijiji Charuhanga Ruhanga kwa hutu, kwa shutuma za mauaji ya watu wawili. Aidha watu hao pia wanashutumiwa kuendesha migogoro baina familia mbili ambazo zinazozozana eneo hilo. Tumusikilize msemaji wa Jeshi la Polisi Mkoa wa Mbeya akitatafua mengi zaidi. Jieshe la polisi mkua mbea inawashikilia watu wa ambao ni Kuva, Zengo, mwenye umwe wa miaka ishina tano, ukeresha mlawo mwenye umwe wa miaka ishina pamoja na Blanda, Matias, mwenye umwe wa miaka ishina tano. Wata hawa inawakazi wa pijiji cha Ruhanga. Wanashikilia wa katuma za mawaji ya watu wa wili. Hidi uibyo bimjengwa mwenye umwe wa miaka ishina nani, mkazi wa iglusi na maige Jifaru mwenye wa banane, mkazi wa isunura. Na pia, shitakiwa... Na wanashikilwa kwa makosa ya kwa jelui watu wengine watano huko wilaya ya mbalari mkwa nibea. Nikuamba mnamo januari tare kumi, mkahu, majira ya sakumi za jioni katika kitongoji cha shitanda, kilichoko kata na kijiji cha ruhanga, talafa ilongo wilaya ya mbalari. Katokea ugomi baina ya familia mbili, moja ya mzee lafa ilamazani mjengwa na nyingine ya mzee ambaina ito mlewa. Uyu mjengwa kwenye hilo enewa mbali tokea ugon ni mari yake ana namba za usajili kwa maana ya hati MBL 70420 ambayo itoremo katika mwezi 9/87 mzee mleo yeye aliosababisha mgogoro wa ardhi yeye anadai kwamba hili ni shamba la ukoo kwa hiyo eneo eh, la la la, la mgogoro habari na ekaria 245 kwa daraja 150 ndizo zinazokubaliwa na, na familia hizi lakini swala hili liko katika mamlaka za mahakamana maar we hebben het was een kuskriso. En die een Namu Ariekoxki kani msemaji wa jeshi la polisi Mkoani Mbeya na sauti hii ni kutoka kituo cha ITV. Na hapo Tanzania kwamba katika usalama watu 11 wa kijiji cha Changombe katika kata ya Segera Wilayani Handani wamefariki dunia kwa kugongwa na lori wakati walipojitokeza walipo barabarani kutoa msaada kufuatia ajali barabarani ya gari ndogo aina tata Mkuu wa Mkoa wa TANGA daktari bat uh, batida Brian amesema ajali hiyo imetokea usiku wa kwa mkia leo na wengi na wengine kada wa major huiwa. Na kwa kuitimisha ni kwamba laisi anayemaliza muda wake wa marekani hameakikisha kwamba utawara wake unafanya kazi haraka kusitisha makubariano ya, usi, ya usitishaji wa mapigano kati ya Israel na Hamas. Joe Biden amesema siku ya jumatatu kwamba makubariano ya usitishaji vita ya Gaza kati ya Israel na Hamas. Na Ya Palestine ya mekalibia kufugufikia tamati Bada ya mjezi kuminatano ya vita mazungumzo yenye lengo La kuachia mateka watu tisini na ine amba, ambao bado wanashkiriwa huko Gaza Thathina ine kati yao wamekufa wame kuringana na jeshi Na kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano ya, meongeze, ya meongezeka kati ya siku zaivi karibuni makubaliano ya kusitisha mapigano ya wiki moja Yalikamirishwa mwishoni muamwezi novemba mwaka alfumbiri ishina tatu Na kuwawezesha kuachiuwa huru kwa karibu mateka miamoja Jumula ya watu ambiri hamsina moja walitekwa nyara katika shambulio ambaro halijawai kufanyika na hamas didi ya israel mnamo Oktoba mwaka alufumbiri shina tatu ambaro li lianzishwa vita na ni hadi hapa ndugu mpenza muskilizaji walidio isanganiro sinabudi ya kuitimisha tarifa hii katika luha ya kiswahiri ni mashukuru nyote muneojiunga na mitangu mwanzo hadi tamati ni mushkuru piafu ni mitambu erike uimana harie niwezesha ili Sauti hii wafikia paripote muripo Langu jina nijama rivya nengi na kumana Sina raziada na wageni nikiwatakia kila raheli Na uskrivu mueme wa vipini vya radio isanganiro kwa herini